33. Невдячний. Я спитав Марвіна Брида, чи він знав Емілі Гонікер, дружину Фелікса, матір Анджели Френка Н'юта, поховану під тією чудернацькою колоною. Чи я її знав? Його голос став сумним. Чи я її знав, містере? Звісно, я її знав. Знав, Емілі. Ми разом ходили до Ілумської середньої школи. Ми з нею разом входили до комісії класних значків. Її батько був власником музичного магазину. Вона вміла грати на будь-якому інструменті, що він продавав. Я в неї закохався донестями, навіть кинув футбол і почав вчитися грати на скрипці. Аж тут приїжджає навесня канікули мій старший брат, Ейнса. Він тоді вчився в Масачусетському технологічному інституті. І я зробив помилку. Познайомив його зі своєю коханою. Марвін Брид класнув пальцями. Він відбив її в мене ось так, не сходячи з місця. Я розтрощив мою скрипку обмінну шишку на спинці мого ліжка, а вона коштувала аж 75 доларів. Потім пішов до квіткарки, купив велику коробку, таку, що вмістить десяток троян, поклав туди уламки скрипки і відправив Емілі з посильним. Вона була гарна. Гарна? Повторив він. Містере, коли я побачу першого ангела, якщо Бог дозволить мені їх показати, мене здивують лише його крила, а не краса, бо найпрекрасніше обличчя в світі я вже бачив. У всьому Ілюмі, Ба навіть у графстві кожен чоловік був у неї закоханий, явно чи потайки. Вода б могла вийти за будького, якби захотіла. Він сплюнув на підлогу. А вона зненацька пішла за того сучого сина, голландця. Вона була заручена з моїм братом, аж тут цей малий байстрюк приїхав до міста. Марин Брид знов класнув пальцями. Ось так він відібрав її в мого старшого брата. Мабуть, називати таку видатну особу, як Фелікс Гонікер, та ще й померлу сучим сином. Це державна зрада, невдячність, невігластво, ретроградство та розумова відсталість. Я знаю, його вважають добрим, сумирним, замріяним. Він буцімто мухи не зобидив за все життя. Не зважав на гроші, владу, розкішний одяг, автомобілі та все інше. Він був не такий, як усі ми. Він був кращий за всіх нас. Він був такий невинний зовсім, як Христос, мало не Син Божий. Марвін Брид обірвав своє міркування. Я попросив, щоб він договорив. «Та як же це?» – промовив він. «Як же?» – він підійшов до вікна, що виходило на ворота кладовища. «Як?» – прошепотів він, дивлячись на ворота, на слюту та на колону гонікера, що ледь віднілася крізь сніг. «Скажіть», – наважився він нарешті, – «як можна вважати невинною людину, що допомагає зробити таку штуку, як атомна бомба? І чи можна вважати добрим чоловіка, який пальцем не ворухнув, щоб допомогти найдобрішій, найпрекраснішій жінці на світі, власній дружині? коли вона вмирала через брак любові та розуміння. Він здригнувся. Часом мені здається, що Гонікар народився неживим. Ніколи не зустрічав людини настільки байдужою до життя, як він. Може, всі нещастя світу саме від того, що ним керують люди холодні, мертві як камінь.